Bismillahirrahmanirrahim Hadis 40 Muka surat 64 Sebab-sebab yang merosakkan amal Di antara sebab-sebab yang merosakkan amal seseorang ialah perasaan kehairanan dan kekaguman dengan amalnya Dan perasaan kesombongannya dengan melakukannya Perasaan itu merosakkan serta memusnahkan keikhlasan amal bagaimanapun elok dan sempurna pada zahirnya. Ha, jadi, syaitan ni dia mula-mula sekali dia akan halang kita daripada cuba untuk berbuat amal-amal yang baik. Janganlah, tidurlah, hambat lagi. 5 minit lagi, 5 minit lagi lagi, Pak Tahu-tahu, subuh pun tapi bila kita bangun juga siak tahajud lagi. Ha, dia pun dia pun kacau kita punya dia kacau kita punya <coughs> niat, dia kacau kita punya kadang-kadang dia suruh kita utamakan yang yang sunnah daripada yang fardu. Ha, yang tahajudlah. Tak pedo kodok lagi tak habis lagi ni. Eh tak Takpelah nanti kodok ni. Ha, semayang sunat dulu, tahajud. Hugi dapat pahlawan tahajud. Bodoh, ha, yang wajib bagi dia kodok ni misal contoh. Banyak saya jumpa orang tahajud tu. Saya bukan tak nak tahajud ustaz, saya kodok banyak lagi. Sebab itulah ulama'-ulama' yang, yang yang tak setuju dengan pendapat mengatakan haram semayang sunat kalau masih ada kodok. Sebab kita suruh, kenapa tak? Kenapa tak? Ha, kenapa? Ha, tak, tak kenapa tak tak mengaji kenapa tak ana sunat ataupun kenapa tak puasa eh kodok tak habis lagi ah ya? ha. jadi jadikan alasan masih ada kodok tu dia tak nak buat kodok, maknanya bangunlah buatlah qada kan apa ha, tu lama tak suhu dari segi keadaan bukan nak menentang fatwa jadi lama kata siapa dia dah tak tahan dah dengar alasan orang bila sunat tak sunat kodok punya lagi sampai bila kau nak buat banyak kodok, nak tunggu punya habis kodok guna sunat sunat sepatutnya segera menggantikan sunat-sunat itu dengan kodok Segera bukan tangguh. Oh disebabkan disebabkan dia masih ada kodok, dia pun balasannya tas. Memang tak sama sunat, qada' banyak lagilah. Sepatutnya qada' tu dululah yang patut disegerakan daripada sunat. Ya to balik belalah. Boleh kita kata katakan hukum, ini haram sama sunat, jadi langsung tak sama sunat, kodok pun ni dah buat. Betullah itu alasan yang ulama bagi yang tak setuju dengan ke, uh, keharaman sembahyang sunat bagi orang yang masih punya qada. Sebab itulah. Sebab dia terus tak buat. Ha, mai pun tak pergi. Asal qada banyak lagi ah. Ha. Tak ajo tamam masa banyak lagi. Ajak puasa sunat selaf arafah sikit dah. Eh, qada ada lagi tak habis. Eh. Hey, patutnya kena bersegera kan buat qada tu. Lebih bersegera lagi daripada mengamalkan yang sunat. Jadi kalangan kan sudah nak tinggalkan sunat sebab ada godo itu dah itu pasal lah ulama tak setuju dan apa ni uh, ustaz apa ni ustaz Fadli tu saya pun tanya dia dia kata makruh eh. dia tanya yang mendapat yang kuat keharaman tapi kita letak sekarang ni zaman sekarang ni makruh pasal apa orang dah salah fahamlah pasal akan haram sunat, sunat terus tak nak buat sunat godak pun dia tak buat tak tahu bila nak tunggu dia nak buat kodok dia eh? tunggu Izrael dah sampai kot nak buat ok lepas tu kita bila-bila dah berjaya melakukan amalan tersebut dia pun kacau kita punya keikhlasan oh, hebat kau eh tak hajut wali tak lama lagi ni <laughs> lepas tu, besok cerita ke orang kan aku malam tadi tahu lah masa tengah semayang tu rasa selain macam ya <laughs> tak je je nak ceritakan dia bangun tajud ada rasa macam tak tahu bahawa tiba-tiba hujan sekejap oh, habis itu sebab-sebab yang merosakkan amal lah dia dah buat dah, cantik dah tak kira lah, 20 tahun yang lalu ke, dia dah buat amalan tu pun kalau dia rungkit balik, dia cerita dia bangga habis ni bahaya ni buat amal tapi akhirnya, muflis al mufallisun nanti di akhirat nanti ada golongan orang yang muflis iaitu dia, dah, dia beramal banyak di dunia tetapi bila sampai di padang mahsyar nanti segala amal dia kosong nah, sebab tu Allah kata dinab luakum ayyukum ahsanu amala bukan aksaru amala yang baik amalannya bukan yang banyak amal dia tapi biasanya nak dapat yang baik itu kena buat banyak makin banyak kita kita buat makin perfect lah kita nyamalan. Macam orang buat autichanai sebulan sekali. <laughs> Habis terkoyak kan terkoyak ni betul. Tapi kalau hari-hari buat dichanai pagi petang kan. Oh, lambat je, kan. Tutu tutu tutu oh sakitlah. 1 bu minit je. Ini satu keping tu ya setengah jam tekan-tekan koyak. <laughs> kan kalau pasal sebulan sekali buat dichanai jadi nak dapatkan yang terbaik pun kena buat banyak sebenarnya dah selalu buat kita mahal lah jadi kita kena perbanyakan amalan supaya membawa ke arah keikhlasan lah sebab apa? dan antaranya maknanya banyak tu orang ada ke orang tak ada ke orang tengok ke orang tak tengok ke orang puji ke orang tak puji ke sakit ke sihat ke senang ke susah ke buat istiqamah ia akhirnya ikhlas. Bila beristiqamah akan datangnya ikhlas. Ini, uh, kalau ada orang buat, pada orang lain tak buat, itu tak ikhlas tu. Selain perasaan tersebut ada lagi perasaan yang membahayakan, yang menjahanamkan amal iaitu perasaan riak. Ha. Uh, riak ni menunjuk-nunjuk Saidina Umar r.a pernah berkata kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu yang sedang menangis, "Kenapa engkau menangis?" Jawabnya, "Kerana ada hadis yang aku telah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahawa yasirur ria'i syirkun. Sedikit saja ria' itu adalah syirik. Ha, syirik khafi ataupun syirik majazi. Kecil-kecil syirik, syirik yang tersembunyi." Haris al muhasibi berkata bahawa ikhlas itu ialah engkau maksudkan taat kepada Allah dan engkau tidak memelukan kepada yang lainnya riak itu katanya ada dua macam pertama engkau memaksudkan taat kepada manusia dan kedua engkau memaksudkannya kepada manusia dan kepada Allah kedua-duanya adalah memusnahkan amal ha. Ini yang susah eh? Kerana Allah pun ya Kerana orang pun ya Macam Tak paham 50-50 lah lebih kurang Ataupun tak kira lah persentase dia buat apa, Tapi Dia buat kerana Allah dan juga Kerana Orang pun ya juga Macam mana tu nak bagi contoh tu? <laughs> benda ni kan dalam hati. Benda ni dalam hati jadi yang mendorong, sekejap kita baca sama habis itu. Sebab nanti ada sebagian-sebagian amal tu nanti dia dibuat kerana, kerana benda selain Allah tu tak dianggap sebagai tak ikhlas. Nanti kita baca sama habis dulu. Abu Layth as-Samarqandi yaitu Sunanul Ma'fekah dan Tasawuf wafat pada tahun 77 hijrah berpendapat bahawa apa yang dikerjakan kerana Allah adalah diterima dan apa yang dikerjakan kerana manusia adalah ditolak. Kita beramal kerana Allah Allah terima kalau kita beramal bukan kerana Allah Allah tak terima amalan kita. Tetapi dari segi zahirnya, dari segi ma'fekahnya sahlah macamnya kita semayang, misalnya kan kita semayang, zuhur ke asar ke yang wajib. Sengaja nak tunjuk kau uang lah kan? Sebenarnya tak pernah pernah semayang pun. Tiba-tiba itu penduhi, uang kau mai datang sedar kau mai tu. Ini kalau aku tak semayang pun, memang, memang kena kena kutu eh, tak ya. semayang. Di semayang bukan kerana Allah kan? Kerana... Betul, penduhi tak ada pun tak semayang. Itu clear clear kau lah buat semayang tu kerana. Tapi di segi fikah sah semayang itu, kalau menurut yang kalau, kalau diikut segala segala syarat dan rukun. Tapi, dari segi penerimaan tu, kalau memang betul dibuat kerana manusia, tak diterima amalan ni. Amal yang dicampuri riak bukanlah amal bersih. Malah, itulah amal yang menipukan diri. Yang mengotorkan jiwa dan menghampakan harapan. Rasulullah SAW menamakan riak sejenis syirik yang paling halus. Bagaimana sabdanya? Akhwafuma akhwafu alaikum syirikah al-asghar fas ila anhu faqala riya' ahmad yang aku takuti yang amat ku takuti atas kamu ialah syirik yang paling kecil yang paling halus iaitu kemudian ditanya mengenainya, nya lalu ia berkata itulah riya' riya' itu biasa biasa ada pada amal iaitu amal itu dikerjakan untuk diperlihatkan kepada orang dan ada pula pada Meninggalkan amal, ha. iaitu amal itu tidak dikerjakan kerana orang. Jadi beramal atau tidak adalah kerana orang lain. Dalam hal ini Fudail bin Ayat, Fudail bin Ayat, yaitu seorang ulama Ibn uh, Tasawuf yang wafat pada tahun 187 hijrah asal dari Kufah dan menetap di Mekah, telah berkata secara terang terus terang bahawa Tarkul amali min ajlin nasi riyaun wal amalu min ajlin nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyak Allahu Meninggalkan amal kerana manusia adalah riak beramal kerana manusia adalah syirik ikhlas itu ialah Allah menyelamatkan engkau dari keduanya Nasai-senat kan eh tak nak ah sembang nanti orang kata kau riak pula itulah riak <laughs> nak buat apa-apa amal kan meninggalkan satu amal tu mula, mula memang dia buat tapi ish nak lah nanti orang kata aku riak pula itulah riak pas apa dia meninggalkan amal itu kerana manusia ha, tapi kalau dia buat so, kerana manusia ha, itu bukan riak itu syirik mempersekutukan Allah sebab Allah memerintahkan kita supaya beribadat ikhlas kerana Allah. Ikhlas tu maknanya murni hanya sanya, hanya kepada Allah. Wama umiru illa liya mukhlisina lahudin. Tidaklah Allah perintahkan kita untuk beribadat melainkan ikhlas. Ikhlas ni khalis ni murni, hanya kepada Allah. Tidak boleh kerana ada yang lain. Tapi nanti ada lepas ni kerana misalnya di dunia. <tuh> Bagaimanapun, jelaslah bahawa amal yang dikerjakan dengan riak dan amal yang dilakukan campuran antara Allah dan riak atau antara Allah dan kepentingan dunia adalah amal yang bersifat sekutu, syirik. Sedang Allah tidaklah mahu menerima amal seperti itu sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis kursi di mana Allah Subhanahu telah berfirman, ana avna ana aghna asyuraka'i an asyriki man amila amalan asyrakama'i fi fihi ghairi tarak, taraktuhu wa syarikahu ya ayyuhal aku terkaya di sini maksud terkaya tu aghna ni ghaniyun kaya aghna lah. lebih kaya maksud kaya ni adalah orang yang tidak perlu kepada apa-apalah maksud kaya Selagi orang tu dia masih memerlukan kepada sesuatu, maknanya dia belum kaya. Ternyata lah tidak ada manusia dan dunia yang kaya. Orang kaya ni maksud erti, erti kata sebenar kaya tu tidak memerlukan kepada sesuatu apa pun. Itu kaya. Jadi kita panggil manusia orang kaya kan. Dia sakit pun kan. Perlu doktor, perlu ubat. Perlu, perlu tu, perlu ni maknanya dia belum kaya lagi. Jadi cuma ada harta yang banyak tu je tapi tak kaya kaya ni hanya Allah iaitu yang tidak memerlukan kepada sesiapa pun jadi Allah kata aku tak perlu kepada sekutu-sekutu daripada mana-mana sekutu dan siapa beramal mengerjakan satu amal yang ia sekutukan bersertaku padanya akan yang lain daripada aku aku tinggalkan dia bersertu-sekutunya maknanya kalau esok esok nanti dekat padang mahsyar, pahala kau mintalah dekat yang kau sekutukan tu. Kau semayang kerana perempuan tu eh nak tengok-tunjuk kata kau alin supaya dia berkenan kau kan. Kau datang mengaji oh rajanya dia tu dia datang minggu datang. Ah nanti besok dekat pahala Allah Subhanahuwataala kau minta dekat orang yang kau niatkan tu. Sekutu tu syirik syirih syirk tu. Amal yang disekutukan tidaklah benar-benar merupakan amal yang ikhlas kerana orang yang mengerjakannya masih mengharapkan satu faedah yang berasingan selain dari pada Allah. Maka amalnya mendirik sia-sia tidak diterima Allah sebagaimana yang difahamkan dari hadis tersebut. Imam Ghazali wafat 505 Hijrah dalam ulasannya mengenai perkara sekutu yang ini syaraf menerangkan bahawa sekutu pada amal yang menghilangkan pahala sekutu dengan perasaan riak. Adapun sekutu yang dengan yang lainnya tidaklah menghilangkan pahala sama sekali. Hal ini samalah seperti urusan haji yang dikerjakan dengan maksud berniaga dan dengan urusan perang yang dimaksudkan untuk mempertahankan agama di samping mendapatkan rampasan serta benda. Rampasan harta benda. Orang yang menjadikan haji dengan maksud yang tersebut akan mendapat pahala menurut kadar niatnya manakala orang yang berperang itu pula akan mendapatkan pahalanya walaupun akan berkurangan dari yang sepatutnya. Nampak tak? Dan yang menghilangkan segala pahala tu ialah riaklah menunjuk-nunjuk. Tapi kalau dia buat satu amal tu ada dunia misalnya nak pergi haji dan bisnes sekejap. Sambil pergi haji nak pergi borong minyak ke, air zam-zam ke nak beli tempah bergelen-gelen -ber -ber balik boleh jual packing dalam botol kecil kecil tu jual sebotol sepenggit kan untung kalau dia ada niat macam tu ataupun yang lagi satu pergi, tu kan? pergi perang kan pergi perang dah tentu kalau menang dapat harta, orang ni mah harta rampasan maka dia pun niat nak pergi perang pun dia niat juga Lepas tu nak dapatkan harta pun dia niat juga jadi di sini ni tidaklah Pemergian dia ke untuk haji ataupun pergi perang tu akan ditolak sama sekali. Sekiranya dia mencampurkan dua niat tersebut. Tetapi nanti pahala akan diberi menurut kadar niat dia lah. Kalau niatnya yang mana yang lebih. Yang nak pergi haji itu lebih kuat atau nak pergi perang lebih kuat ke? Atau nak meniaga atau dapatkan harta rampasan itu lebih kuat. Ini Allah akan nilai lah. Tapi tidaklah memang... Meng, menghapuskan sama segi amal tersebut. Yang menghapuskan sampai segi itu adalah riak, menunjuk-nunjuk. Sebab menunjuk-nunjuk so, menunjuk ni, dia bukan nak dapatkan apa pun. Dia nak dapatkan kemegahan, pujian. Itu riak. Ada setengah orang dia tak dapat duit tak apa. Tapi dapat nama, dapat pujian. Dia senang. Berapa lama sangat orang boleh puji kau. Dalam masa itu beliau menegaskan pula bahawa bagi menentukan berpahala atau tidak sesuatu amal yang disebutkan itu hendaklah diperhatikan kepada sebab-sebab yang menggerakkan amal. Iaitu manakah di antara sebab-sebab itu yang lebih kuat? Adakah sebab agama atau sebab dunia atau sebab keduanya sekali? Andai kata dia dapati sebab agama lebih kuat atau keduanya sebab itu sama kuat dan sama berat maka tidaklah berpahala. Ha, ini dari segi menggerakkan amal pula. Ha, dia dia niat ni berubah banyak-banyak banyak tempat. Ada yang awal-awal lagi. Ada yang tengah-tengah, ada yang setelah Jadi mungkin di tengah tu awal-awalnya niat kerana Allah. bawah ni nanti dia dia, dia, dia sama sikit biasa baca bisikan tu. Al Sheikh Izuddin Nabi Sallam 577 Hijrah sampai 660 Hijrah Sultan Ulama ini. Pernah ditanya Orang tentang Kelakuan orang yang bersembahyang Yang memanjangkan rukun sembahyangnya Kerana manusia Beliau menjawab, saya mengharapkan bahawa Tidaklah dihapuskan pahalanya Jika perbuatan seketunya itu Iaitu memanjangkan rukunnya kerana manusia pada sifat amal itu sahaja. Tetapi jika sekutunya itu didapati pada asal atau uh, dasar amal itu. ialah uh, Tetapi jika sekutunya itu didapati pada asal atau dasar amal iaitu koset sembahyangnya kerana Allah. Dan bukan kerana manusia maka teranglah tidak diterima sembahyangnya. Mula-mula dia, dia niat Semayang kerana Allah Biasalah semayang, semayang sunat Biasa dia baca Kuliah, tengah pertama Kuliah Allah dekat kedua kan Tengah-tengah semayang ada orang datang tengok Terus baca, Yasin <laughs> ha, Itu kan yang menggerakkan amal tadi man, Kerana Allah, tiba-tiba Tiba-tiba ha, dia, dia berubah sikit ha. Itu berarti Berarti sifat amal tu lah, maknanya dia memanjangkan dari rakan, -rakan dia sifat bukan awal-awal lagi dia dah niat kerana manusia ha. kalau awal-awal lagi dah niat kerana sebenarnya wih bang ramai ni, semayang lah Bawa tunjuk sikit, ha. itu memang clear-clear lah ha. itu maknanya dia awal lagi yang menggerakkan dia untuk beramal tu dah memang kerana manusia, ataupun dulu pun tak boleh kerana Allah pun ya, kerana manusia pun ya. semayang lah okay. Eh, orang pun tengok ni ok kat lah, eh. dua-dua pun kena juga, pun pun akan hilang lah pahala ataupun kalau ada dua sebahyang sama tengok kalau agama tu lebih kuat ok lah kalau sama kuat pun tak boleh lah. sebab tu lah kita nak ikhlas 100% ni selagi tauhid kita tak sempurna tak mungkin kita ikhlas lah. susah sebab ikhlas ni, tempat dia di hati. Dan kalau di hati tu hanya ada Allah sahaja, Tauhid kita dah murni, Bolehlah kita claim kita ikhlas. Sebab memang tak ada apa dalam hati ni selain Allah. Tapi kalau dalam hati tu masih lagi ada cinta dunia, cinta kemahsyuran, cinta kepada glamour, cinta kepada harta, cinta kepada duit, cinta kepada kesenangan, berarti takkan mungkin ikhlasnya. Tak mungkin ikhlas. Jadi ikhlas ni hanya akan dicapai setelah iman kita sempurna. Setelah tauhid kita sempurna. Baru kita ikhlas. Selagi di dalam hati kita tu ada cenderung ke arah selain Allah. Berarti kita beramal pun nanti akan ada pengaruh. Sebab tu kalau orang yang nak capai ikhlas ni. Imam Ghazali kata dia kena lalui dahulu tingkatan-tingkatan. Teriak, sumar, takabur, semua lah. Hubuja, hubuah, okay, macam-macam. Sebab nak suruh dia melalui pengalaman-pengalaman. Yang dia konon-konon dia suka sangat dipuji. Okay? Tengok setelah dipuji orang, apa jadi? Oh, Suka, seronok. Sampai bila? Lepas tu dapat apa? Apakah orang yang puji kita pada hari tu, besok dia tak mungkin akan kutuk kita? silap besok dia putuk kita pula ataupun depan kita dipuji, puji bukan main lagi yang belakang kita tak tahu sebab kul kan <laughs> dia numpat kita jadi kita dan kita menunjuk-nunjuk maknanya faedah dia tu tak sebalapul tak ada manfaat pun kalau kita menunjuk-nunjuk ke orang ni jadi lepas tu disuruh dilalui dahulu kan benda-benda tu kan aa bila kita dah, dah dah lalui benda tu kita dah tahu dah apa faedah daripada kita menunjuk-nunjuk ke orang, apa faedah kalau kita nak dipuji orang, kalau kita rasa benda tu berfaedah sangat membantu kita boleh bagi kita keuntungan yang besar ke, di dunia dan akhirat, nah silakan kalau di dunia pun dapat, misalnya di akhirat, pasti akan dapat balasan daripada Allah SWT lah, memang dah dilarangkan sama sekali, riak tu jadi ikhlas tu memang memang susahlah. Antaranya tu kena istiqamah cara-cara untuk mendapatkan ikhlas tu. Yang paling penting itulah kena buang daripada hati kita segala keinginan-keinginan, kecenderungan-kecenderungan, kecintaan-kecintaan kepada selain Allah. Ah lepas tu barulah insya-Allah amal kita semua kerana Allah. Kalau masih ada lagi cinta kepada selain Allah, cinta dunia, cinta Ha, kemahsyuran, cinta nama cinta dipuji dan sebagainya, susah sebab sama-sama tempat dia tu kan tak boleh kongsi ha, jadi, dan antaranya kita kena bermujahdah lah, kena, kena kena usaha untuk jadi orang yang muhlisin orang yang berusaha untuk mengikhlaskan amalan dia kerana Allah ada yang kedua Mukhlasin Satu mukhlisin Satu mukhlasin ha. Sirot apa? Mukhlasin Sirot apa? Mukhlasin Gangnahu Satu mukhlisin Satu mukhlasin Apa berbeza? Mukhlis dengan mukhlas Sirot Bentuk Ha, kalau mukhlisin ni sim fa'al, kalau mukhlisin sim betul. Mukhlis jadi mukhlisin ni fa'al dia berbuat sesuatu untuk mencapai tahap keikhlasan kalau mukhlasin ni yang dijadikan ikhlas ha. jadi ada satu golongan yang dijadikan oleh Allah sebagai orang yang ikhlas, contoh macam Nabi Yusuf lah Nabi Yusuf tu kan dalam, -dalam masa dia digoda oleh Zulaikha tu kan adik-adik hanya dia menolakkan keadaan tersebut. Dan Allah begitu kerana dia adalah daripada hamba-hamba kami yang mukhlasin. Jadi mukhlas ni yang dijadikan. di, di memang Allah jadikan dia seorang yang ikhlas. Dia mafu Allah mafu ni mananya dijadikan. Kalau mukhlasin dia berusaha untuk mencapai tahap keikhlasan. istiqamah lah. buat amalan satu amalan tu, kena buat istiqamah sihat, sakit, senang susah, ribut, taufan kumpul bumi, orang tengok, orang tak tengok kan, istiqamah buat nah, maknanya, dah tentulah dibuat tu kerana Allah biasanya yang buat bukan kerana Allah tu, kerana sebab lain lah. ada orang boleh buat, ada orang boleh tak buat senang dibuat, susah dia tak buat sakit dia tak buat, susah dia buat ataupun senang sakit dia buat, susah eh, senang dia tak buat. Jadi istiqamah ni susah senang sakit sihat orang tengok orang tak tengok, dipuji tak dipuji, dihina dan sebagainya dia tetap terus istiqamah buat. Itu di situ akan mencapai tahap ikhlas. Ikhlas ni lah paling paling susah sekali nak dapat tapi awal-awal lagi dah di disyarahkan dia apa? di diberi peringatanlah di sini. Ni, Imam Abdul Rahman Al-Mahadi muhadisin zaman salah seorang daripada sahabat Imam Syafi'i dia kata kalau aku aku karang kitab setiap bab aku akan mulakan dengan hadis ni namalah amal berniat ni ikhlas pasal apa? untuk untuk untuk memperingatkan supaya kita lah berikhlas dalam setiap amalan tapi nak capai ikhlas tu nanti ikhlas sekali lepas ikhlas, bila kita dah betul-betul ikhlas kerana Allah, barulah dapat dapat ridah barulah radiyallahu anhum waradu'an nah, itu final sahabat title dia paling tinggi radiyallahu anhum waradu'an ridah lah. bila dah dapat ridah Allah tu itu final dan nak dapat ridah Allah tu ikhlas, tak ikhlas tak dapat sebelum tu macam-macam lagi lah pelan-pelan lah kan naik satu tangga ke satu tangga itu pembahasan yang khusus nanti dalam bab tasawuf mula-mula sekali kalau lain tu dalam tasawuf taubat mula-mula sekali taubat ha, lepas tu nanti adalah syukur sabar malu tawakal kona'ah ha, lepas tu apa pun, zuhud sebagainya lah lepas tu ikhlas lepas tu rida habis dari segi tasawuf lah insyaAllah lah Hmm, ada beberapa minit lagi 10 minit eh. soalan tak boleh nak habiskan cepat-cepat ni masuk insyaAllah kita akan masuk buku baru nanti bagian sama'iyat tu dah ada cadangan lah hmm? apa namanya tajuk dia? Peringatan tentang umur insan Jadi buku tu Di dalam tu terkandung lah ber Berapa ber berapa apa Bab mengenai Sam'iyat ha, Nanti akan ditekankan lah Di situ yang mana yang Menjadi pegangan Al-Suna jamaah Dan ulama' yang mengarangkan kita tu pun Syekh Abdullah bin Ali al-Haddad tu pun Memang tokoh Al-Suna al-Jamaah lah jadi kat situ diletakkan tak mungkin cerita benda yang terkeluar daripada pegangan al, al jamaah. Cuma dia tak sedetail itulah kita perlu ingat kan dan tak boleh ingat pun maksudnya perlu didengar sekali seumur hidup. Ah akidah samaya ni sekurang-kurangnya sekali seumur hidup perlu didengar oleh orang yang mukallaf tak macam kalau sifat Allah yang 50 akidah tu 20 wajib 20 mustail dan sifat rasul perlu mengetahuinya dan serta dalil-dalil yang ijmali. Kalau sam'ian ni hanya perlu didengar nama pun sam'ian. Sam'ian tu maknanya dengar. Ha, jadi bila satu orang guru tu dia baca yang dengarlah sekali seminggu hidup pun dah cukup dah. Lebih baik lebih baik lagi kalau hafal lah. Maksud hafal tu bukan hafal maknanya kita jadi bayangan dalam benak fikiran kita sebab yang kita akan tempoh tempat yang kita akan pergi tu kalau kita dah ada bayangan dalam dalam, dalam pala otak kita bila sampai nanti tak tak sesat ha, tahu kat mana kan dah dibayangkan lah taklah seperti yang kita bayangkan tapi kita dah ada clue-clue dia lah petunjuk-petunjuk dia dah ada kan memanglah sebab kita nak pergi nak tak nak ready tak ready suka tak suka semua kena Pergi dan lalu Itu penting lah. Sebab... Hmm? Ada banyak... Lah. Ada banyak... Hadis, riwayat... Yang apa... Lafaz Nabi yang terakhir sebelum wafat. Ada yang rafiqul ala, ada yang ummati, ummati, solah, solah. Ada lagi ada lagi dalam nanti insya-Allah dalam kitab ni ada ni. Tak tak salah. Waktu wafat Nabi. Eh? Tak salah. Ini pun ringkas. Ini lebih, lebih detail ni lebih. The detail sini buat. bah kawa nabi sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim Hmm sementara tu ada soalan lain. Nanti saya check insya-Allah. Di sini pun ada juga 2 3 Jadi yang ketika Nabi wafat tu Nabi berada di pangkuan Siti Aisyah. Nak cari riwayat yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah dia yang paling last sekali. Kan, bersama dengan Nabi, dia dengan Nabi saja. Jadi riwayat-riwayat yang diriwayatkan di, di oleh Siti Aisyahlah nanti yang akan menceritakan apa yang berlaku ketika itu. Ada tu dalam ulukus kitab semua dia. kena cek. check. Tirmizi, Ibnu Daud, Bukhari, Muslim tentang bab kewafatan Nabi Sallallahu Nanti saya cek insya-Allah. Ada lagi soalan? Cukup eh? Tentang Nabi, orang tak ada. Buku tu nanti saya cek checklah tengok. Nampak lagi orang kita banyak lagi nak habis ni kan. Boleh lah tak meminat nak mengenal Nabi. Eh? hadis tentang, tentang Nabi. Insya-Allah eh? cukup eh. Jadi setakat saja untuk minggu ni. insya jumpa lagi besok untuk fiqah dan tajwid. Praktikal. Praktikal ha? ke cicodok? Ha, dulu sekali praktikal dan cicodok. Ke praktikal makan cicodok. Tiang kada arnisuk. Tiang kada arnisuk eh. Kalau ada yang bawa kita katamlah. At atas apa? Atas inisiatif masing-masing. Dia kata, nak bincang guru tu menyak eh. <tuk> Kau ada nak bawa lembu seekor. Jadi, apabila itu kepada Allah Taala, bagi yang tidak baik itu sekalian saya lah. Saya minta maaf kepada Allah, minta maaf kepada tuan mudah Allah bagi kita faham apa yang disampaikan. Tutup majlis sehingga forum ini subhanallah bihamnika syada wala ilaha anta astagfiruka wa atubu ilai. Subhan rabbika rabbil izzati lama yasifur, masa'alamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.